Säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt maj 2021. Brottsoffret är en mycket uppmärksamma kidnappningshistoria där flera svenska rapartister är misstänkta, vägrar komma till domstolen och vittna. Han är inte den enda som inte velat prata med polisen under utredningen. Mm, polisen har haft svårt att få någon av de misstänkta att prata om vad som hände i samband med att artisten blev kidnappad. Men väl under rättegången är det en person som tar på sig nästan allt. Det var min plan, endast min plan och min plan var att förledra. Domen väntas om några veckor. Men redan igår kom ett beslut som kan avslöja om Yassin frias eller fälls. Peter Krim, den här veckan om kidnappningsfallet och rösterna inifrån rättsalen. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Viktor Aldén. Ett av de rättsfall som vi har följt allra mest under ja. det här året sedan vi startade Petri Krim. Det är ju rättegången mot det så kallade Vårbynätverket och det handlar ju om en av Stockholms största gängutredningar genom tiderna och i rättsfallet så ingår ju bland annat åtalspunkter om mordförsök, narkotikabrottslighet, spräng då och då synnerligen grova vapenbrott. Det är närmare 30 åtalade totalt. Mm. Och i den här utredningen så ingår ju också kidnappningen av en ung svensk artist som har fått extremt mycket uppmärksamhet. Dagens första ämne, en svensk artist har kidnappats, misshandlats och förnedrats av maskerade gärningsmän. Det här påminner om andra förnedringsbrott vi hört om under våren. Det här skedde ju förra våren och det spreds ju förnedrande bilder på brottsoffret på sociala medier. Det var ju del i varför det blev så uppmärksammat. När åtalet kom i slutet av mars då gjorde vi ju två avsnitt efter varandra som handlade om det här. Du kan söka på Jassin och Kidnappningen för att lyssna på det och även ett avsnitt som handlar mer om själva vårdbenätverket som heter All till en ledare De finns på Sveriges radio där poddar finns. Där utgick vi ju i stora delar från polisutredningen och vad man har hittat för saker där. Det fanns ju till exempel enkla chattloggar men också en del annan bevisning. Däremot så var det ju inte så jättematigt att förhör och läsa när man tog del av förundersökningsprotokollet, alltså polisutredningen. Ja, det var en, en kavalkad av inga kommentarer. Men under förra veckan så hölls ju förhören i tingsrätten kring just kidnappningsdelen av det här åtalet. Och då var det bland annat förhör med den omdiskuterade och prisade rapparen Yassin som är misstänkt vid inblandning i det här första försöket till människorov av artisten. Det här försöket det sker ju i slutet av mars och är rubricerat som stämpling till människorov. Det blev alltså ingen kidnappning då utan det skedde först vid ett senare tillfälle och där är Jassin inte misstänkt överhuvudtaget. Och där hölls det ju fler förhör också, ganska många fler som är involverade vid det tillfället. Både som var på platsen men som också hjälpte till att få artisten till platsen där det skedde. Bland annat så förhörde man ju mannen som har pekat ut som ledare för Vårbynätverket. Vi pratade ganska mycket om honom i avsnittet eh, Alloilitet till en ledare. Då valde vi att kalla honom för Harun. Men det handlar ju också om en annan artisten än Yassin som mm. också ingår i den svenska rappscenen. Honom namn publicerar vi inte för han anses inte vara lika stor och känd för den breda allmänheten som Jassin är. Och under polisutredningen är det ju inte särskilt många som säger ja, någonting alls egentligen. Brottsoffret, den kända artisten, han inte inte velat medverka alls. Och från de som har suttit häktade har det ju inte sagt så mycket mer. Nej det har varit väldigt mycket inga kommentarer men däremot under rättegången så är det ju en del som faktiskt har pratat och vi kommer gå in på vem som har så att säga tagit på sig vad och om de olika historierna går ihop eller inte går ihop och även om rättegången gällande alla brott som ingår i den här härvan fortsätter en bra bit in i juni så är kidnappningsdelen den har avslutats den här veckan. Domen får vi vänta på, men det går ju redan nu att utläsa en möjlig dom för Jassin och några andra. För igår kom nämligen häckningsbeskedet gällande Jassin och även några andra framtida personer i kidnappningsdelen. Två män i 20-årsåldern de släpptes där hävde man häktningen men de andra åtalade inklusive Yassin då blir kvar i häkte. Och varför är det då intressant det här att häktningsbeskedet har kommit? Det här blir som ett slags förhandsbesked från domstolen om bevisningen som åklagaren har lagt fram räcker till en fällande dom. Vi får se vad som händer med domarna och vi ska idag som sagt titta lite närmare på förra veckans förhör. Vi ska prata med Yassins försvarsadvokat men också höra vad utredaren Torsten Alm har att säga om de här åtalades försvar. Men för er som är nytillkomna lyssnare och som kanske inte har pausat där tidigare och hoppat tillbaka ett par avsnitt för att lyssna in er på allt om Vårbynätverket så ska vi gå tillbaka och gå igenom allt det här handlar om. Det är alltså närmare 30 personer som har åtalats för en rad brott. Många av dem ingår i Vårbinätverket, men det finns även andra personer från andra nätverk. Eh, grunden är att personer som är uppväxta eller har umgått med folk från vårbegård i södra Stockholm. Det här är polisen Torsten Alm som har jobbat med utredningen- och särskilt då kidnappningsdelen. är kommer från vår begård helt enkelt, därom namnet. Och sen så har de folk anslutit från andra södra förorter- från Alby och Vårberg etc. som har knutits till varandra via att de har utfört brott ihop. Det här berättade han i samband med att åtalet väcktes i slutet av mars i år. Det är generellt eh, narkotika- som man på. Sen sista åren har det också blivit en del. Utpressning har blivit ett nytt populärt brott att utföra mot personer. Och som vi nämnde tidigare så handlar ju det här målet inte bara om kidnappningen utan det handlar också om sprängningar, mordförsök, synnerligen grovt vapenbrott med mera. Och sen är det ju också andra som åtalar det här som inte tillhör just Vårbynätverket. Jassin till exempel anses tillhöra Shottas i Västerort, nordvästra Stockholm Och sen finns det ju andra som också är knutna till andra nätverk i södra Stockholm Och Jassin är ju misstänkt för att försökt få till den här kidnappningen i slutet av mars förra året Det är den kidnappning som inte sker, eller människorovet I mitten av april är det ju betydligt fler inblandade Det är tiotal personer enligt polis och åklagare ja, Bland annat förneder man ju honom under kvällen man tvingar avan kläderna, man tvingar på han damkläder, man tvingar på ett hundkoppel, man skadar honom med en kniv, man rispar honom på kroppen, man misshandlar honom, man använder kniven till att hota honom att alltså man håller mot halsen bland annat. Man ställer sig ovanpå honom och trampar på huvudet. Dessutom tas det ju flera bilder som senare sprids på sociala medier. Vi ska också säga att alla nekar till människorov. Motivet det har polis och åklagare funderat kring men utredningen har inte gett något entydigt svar. Men en drivkraft är ju pengar tror vi. Alltså krasst ekonomiskt. kan vara att någon anser sig ha blivit förfördelad på något sätt men vi vet inte säkert. Det här är alltså vad polis och åklagare hävdar har skett. Vad Jassin och de övriga åtalade har att säga, det har vi som sagt inte kunnat utläsa så mycket av de förhören som vi har kunnat läsa i förundersökningen. Och det är ju rätt speciell läsning, för det är väldigt repetitivt. Så, då är förhör med Jassin Mahamod. Ja. Förhöret hålls i Flemingsberg, arresten. Det är den första januari, klockan är 13.01. Men du fick ju faktiskt tag på ett av förhören från utredningen med Jassen så vi fick höra hur det faktiskt lät inne i rummet. Vad är din inställning till brottet? Jag Du förnekar? Är du en musiker Inga kommentarer. Det här är förhöret från nyårsdagen, dagen efter att Jassin greps i centrala Stockholm. Vet du vem är Inga kommentarer. Känner du honom? Inga kommentarer. Kan det stämma att du var i studion med honom den 30 mars? Inga kommentarer. Vad var det som skulle göras med Vad fan vet jag? Inga kommentarer. Du vet inte? Ingen kommentarer alltså. Jag vet ingenting alls om något av så här har det ju låtit under många andra förhör under förundersökningen, alltså polisutredningen också. Och sen har det ju kommit något slags mer utvecklade uttalanden under förhandlingen i domstolen, alltså i tingsrätten. Åklaringen, Veder, varsågod. Mm, tack. Då tänkte jag börja höra med dig. Vet du vem målsägaren är? Jag kommer inte svara på några frågor. Jag finner Och Det enda jag vet är att jag har sett vissa bilder på målsägande, men det har skett vid ett mycket senare tillfälle. Han är i lägenheten, jag minns inte exakt- men eh, jag måste också understryka- att som det ser ut på bilderna- det, var, alltså det ser mycket värre ut än vad det egentligen var. Och det har inte varit i samband med någon enkroschatt. Det har varit när de har eh, offentliggjorts- de här bilderna. Och den stora frågan har ju varit- om Jassin skulle snacka i rätten- eller om man skulle fortsätta tiga- och köra liksom in i kaklet, inga kommentarer. Känner du målsäganden- Ja, han är en artist, ja, jag vet om du... Det... Mm. Och han började ju prata. Och det här systemet känner vi igen. Under förhören med polisen under själva utredningen- då får man ju del av viss bevisning. Men det är ju en helt annan grej att sitta när det väl växer åtal. Att få hela förundersökningen, se precis vad alla andra har sagt- vad som finns i olika chattar, vad det finns för annan typ av bevisning. Och att då se hur man ska berätta sin historia i rätten. Det här behöver ju inte betyda- att man tiger och sen ljuger ihop något. Långt därifrån. Men det är ju en möjlighet att kanske- frisera eller tillrättalägga en historia. Sen har ju Jassin också varit relativt tydlig- med att han inte litar på polisen. Han kanske bedömer att ja, men jag säger inga kommentarer- under polisutredningen och så får vi se- vad domstolen, hur de värderar det jag säger sen- och då berättar jag min historia. De har ju också juridisk hjälp i form med en försvarsadvokat som hjälper till oss att liksom planera det här försvaret. Så det är ju inte bara att Jassin har bestämt sig för ingenstans att bara säga inga kommentarer och sen leverera den här historien. Det är ju ett organiserat försvar. Sen är det ju också många advokater som värjer sig mot att det skulle vara något slags taktik att lägga upp det på det här sättet. För det har ju varit en debatt kring det här. Ja, men det har varit en debatt egentligen om någonting som kallas omedelbarhetsprincipen. Svårt ord, ne? Då kontrar jag med <laughs> citat ur rättegångsbalkens 30e kapitel, andra paragrafen. Om huvudförhandling har hållits ska domen grundas på vad som förekommit vid förhandlingen. Mm -hmm. Det som rätten omedelbart tar del av, omedelbarhetsprincipen kan man väl säga- det är det som rätten ska döma på. Inte vad som står i något förhör från första januari mm. i år. Utan det som sägs under själva förhandlingen. Kritiken mot omedelbarhetsprincipen från åklagarhåll. Det har ju handlat om att man vill faktiskt få en första version. Både för att den är färsk. Det liksom ligger nära i tid för brottet men också har möjlighet att kontrollera den under själva utredningen. Att det inte ska liksom löna sig riktigt att sitta och säga inga kommentarer och sen få del av hela materialet och kunna anpassa sin historia. Sen handlar ju det här inte bara om de här så kallade gängrättegångarna. Om vi tar ett annat ämne som vi har tagit upp under våren våld i nära relationer, oftast mäns eller killars våld mot kvinnor eller tjejer då kan ju i ett första förhör komma en berättelse om hur en person har blivit utsatt för våld som man sedan dras tillbaka. Men då skulle det finnas möjlighet att använda det här första förhöret som handlar om våldet. Så kortfattat kan man väl säga att åklagare tror att man skulle kunna få fler fällande domar om man kunde använda de första förhören i en utredning om de var utförliga och om man sedan använder dem under förhandlingen. Det finns ju också ett förslag, alltså en lagändring som ännu inte har klubbats men som är tänkt att börja gälla från och med första januari nästa år. Och enligt det förslaget då så ska möjligheten att använda berättelser som lämnats vid tidigare förhör utökas. Och man skriver också att det här kan medföra en minskad påfrestning för förhörspersoner och en minskad risk för att vittnen och brottsoffer utsätts för hot eller andra påtryckningar i syfte att få dem att ta tillbaka eller ändra sina uppgifter inför huvudförhandlingen i domstol. Men nog om det, tillbaka till Jassins förhör under rättegången i förra veckan. Och det vi kan säga är att det finns en oenighet mellan åklagaren- om vad som står i enkrochat-loggarna- och vad Jassin säger nu att det faktiskt betyder. Vi kanske kan koka ner det till förberedelse mot förhållning. Och vi börjar då med det här stämpling till människorov- alltså det här förberedelsebrottet som Jassin är åtalad för- som han också förnekar- och ska vi översätta stämpling till människor från juridiska? Det handlar ju om att man försöker få till en kidnappning men att det inte blir av. Däremot så sker det olika förberedelser enligt åklagarna och Jassin har ju också fått låna en enkrolur. Jag har haft en enkrolur. Ja. Och när du säger att du har haft en telefon. Jag har fått den tillämnad till mig. Jag har ja. fått den? Mm. Det här har inte han velat kommentera alls under själva polisutredningen- men nu under rättegången så medger ju han att han faktiskt har haft en enkrolur- med ett användarnamn som är Sumcrab. Varför fick du den? Jag vet inte, anledningen var inte tydlig- men jag fick det sagt till mig att eh, han hade bara en enkrol. Så det var bara det enda sättet vi kunde kommunicera. Då man inte kan skriva från en enkrol till en vanlig telefon. Jag säger då att han hade den här luren för att eh, fotbollsspelaren- och artisten skulle kunna träffas. När åklagaren undrar varför inte Yassin då som befinner sig i en studio med artisten- inte bara lämnar över den här luren så att de kan skriva direkt med varandra. då är det lite krångligt för dem att förklara varför. Så du får den här telefonen bara för att uppdatera ja, Jag är ju i studion när jag får telefonen så jag vet inte varför de inte träffas. Jag vet inte hela den grejen. Det är inte så, jag lägger inte så mycket vikt på det. Varför ger du inte bara en krottelefon och säger här. Jag vill prata med dig. Det första du gör. Jag lägger inte så mycket vikt på det. Min tanke är att de ska träffas utanför. Och så. Jag vet inte, kanske han har hållit sig undan eller någonting. Så vad tror du syftet är då? De ska väl prata eller någonting, jag vet inte. Jag lägger inte så mycket vikt på det. Mm. Men varför ger du inte honom bara telefonen direkt då? Jag jobbar, jag har mycket på tankarna. Jag lägger inte så mycket vikt på det. Jag tänker att de får träffas live och prata. Det här kidnappningsförsöket det blir ju aldrig av. Och enligt Yassin så bara för att han fick en dålig känsla under kvällen och ville avstyra det hela. Det är när han får en fråga om artistens klocka som han säger att den här dåliga magkänslan uppstår. Grejen är så får jag en fråga om klocka och så. Och jag får en lite dålig magkänsla. Och allt efter det är bara för att förhålla process, alltså processen. Jag vill inte längre att uh, ha del av det. Fast det är bara en magkänsla. Jag vet inte vad, vad som ska hända. Och sen så blir det ju en diskussion kring autokorrektare. För i enkromeddelandet från Sumcrab, den enkrolur som Jassin lånar- där står det att de ska åka till ett rödljus så att de, det vill säga vårbynätverket- ska dra ut artisten ur bilen där. Men Jassin hävdar att de inte ska dra ut den här unga artisten ur bilen. Att det är det han skriver. Men du, då måste jag ändå fråga dig, om du bara har fått uppgiften om- att han skulle prata med målsägaren- varför skriver du då att han ska dra utan från bilen? Jag skriver inte dra utan från bilen, jag skriver dra inte han utan från bilen. Det står dra i han och sen så förtydligar jag out han från bilen. Det ska stå dra inte utan från bilen. Jag, jag kan inte tänka mig att, det skulle, att, en auto, att ett ord kan bli två olika på en autokorrekt. Alltså, förstår du vad jag menar? Att it och ut skulle, out skulle vara ut. Varför ska det bli två olika? Du skriver följ efter oss med bilen. Jag ska ta er till ett skönt rörljus. Mm. Och vad är det som ska hända med det här rörljuset då om det inte är att han ska dras ut ur bilen? Egentligen ska det inte hända någonting alls för det är bara en förhållning. Och, jo, det, och min, alltså, det jag menar är att bara att det inte ska ske någonting utanför här. Och att man inte ska, alltså att det inte ska ske någonting. Det finns ingen bil, det finns ju ingenting. Så vad jag än har skrivit där är det bara för att förhålla själva processen. Mm. Det ändrar ju innebörden i meningen radikalt om det skulle vara inte. Verkligen. Och polisen Torsten Alm, han har ju sin tanke klar bakom det som Jassin säger. Jassin berättar sanningen så långt han nu kan. Han har träffat fotbollsspelaren. Han har fått en enkel lur. Han har använt den. Han har skickat meddelanden. Han säger ju det är rätten också. De här meddelanden som skickas från den här luren då, Soundcrab. Det är jag som skickar då. Sen så lägger han till en twist och det är det att mitt i så får han dålig magkänsla och vill försöka, han tror att de ska göra något mer än träffas. Och då uppger han att han försöker förhala, förhindra att de ska träffas. Och han menar att han gör det. Ja, han säger ju rätten nästan rakt ut att han förhindrade en kidnappning. Att han gjorde något bra. Det är en förbättring, det är någonting som inte överensstämmer med vad som var på gång där och då. Men det, det är för att han ska klara sig helt enkelt. Enligt polisen blir den här planerade kidnappningen inte av på grund av att polisen kontrollerar Yassin och hans vänner under kvällen. Polisen bild är att man blåser av det hela för att det helt enkelt anses vara riskfyllt. Jag pläderar för en frikännande dom. Det här är Yassins försvarare Frida Wallin. Och för att min klient ska få sättas på fri fot. Han har noggrant redogjort för... Skälet till att han använt den här enkrut-telefonen den aktuella kvällen. I korthet så går i hans förklaring ut på att han fick en propos om att skapa kontakt mellan en annan person och målsäganden. Eh, I syfte att den här första personen ville snacka med målsäganden. Det är det han har känt till och han ville bistå i den här kontakten men inte mer än så. Och så var det, det här med autokorrekt. Det är ju enligt Yassin och även hans försvarare Frida Wallin väldigt viktigt för att det visar hur han har försökt avstyra mötet mellan artisten och fotbollsspelaren. Han har lämnat sin förklaring till varför det ser ut som det gör i chatten där det står först dra it han och sen i nästa medlande eh, tror jag att det står dra han out från bilen och att det han menade med det var att dra inte ut honom från bilen och det här med autokorrekten det som han förklarade var att om han hade skrivit samma ord så hade det inte blivit felstavat på två olika sätt alltså om han hade skrivit dra out han i det första skedet så hade det inte blivit it. Och den Jassin har kontakt med via Enkro, det är aliaset Legendary Egg. Och bakom det, där döljer sig den här fotbollsspelaren som vi tidigare nämnt. Det är en tidigare väldigt lovande fotbollsspelare som suttit på samma anstalt som jassin. Han anses av polisen vara kapten i Vårbyn-nätverket, precis under ledaren i hierarkin. Och hans förhör under förhandlingarna ska få väldigt stor betydelse. Själva kidnappningen då, den sker ju i mitten av april utan Yassins hjälp och bildbevisen och chattarna i enkro målar ju en relativt tydlig bild av vad det är som händer under den här natten. Ja, vi har ju väldigt mycket material, flera olika chattar, tidsangivelse på var folk befinner sig med mera plus bilder. Och de involverade kidnappningen i april, de gör ju också inga kommentarer fram till nu. Och nu kommer en förklaring. Och det är en av de här kaptenerna då, fotbollsspelaren i vårbinätverket. Han bröstar i stort sett allt. Men han menar att det inte ska handla om kidnappning. Det var min plan. Ändås min plan. Och min plan var att förnära. Och en annan ledande person i nätverket ska i enkrochattarna ha bett att få fram material till kidnappningen, En buntband och hundkoppel. Men det håller inte fotbollsspelaren med om. Är det du som har förberett i lägenheten? Det, det var jag som eh, skaffade fram de här materialet, eller de här ja. grejerna. Kvinnokläden och resten. Just det, för det glömde jag fråga dig om. För det skriver du ju även om den 30 mars. Det här om att eh, redskapen till så att det ska vara bunt, tejp, hundkoppel, stringtrosor, hundskål. Det, det blev inte av. Eh, satanikninga fixade inte det och jag fixade det själv. Och hur var, hade ni planerat att... Förlåt? Ja, inte vi... Ledaren för vårby en man i 30-årsåldern som vi tidigare avsnitt har kallat Harron. Han ska ju också enligt åtalet ha varit delaktig i det här även om han sitter i Spanien. Ja, enligt eh, åklagaren och utredningen så har de haft kontakt under kvällen. De har bollat lite tankar. Han har liksom eh, sagt nu räcker det eller nu, nu ska ni göra så här. Men det håller ju inte fotbollsspelaren heller med om- utan att enligt honom ska allt varit på hans initiativ- och att det grundar sin konflikt mellan artisten och fotbollsspelaren. Men vad den gäller, den där konflikten, det vill han inte berätta om. Vad var det då? Nej, det var för att jag ville att skulle komma till rättegången och få berätta. Och om inte han vill berätta, jag kommer inte berätta heller. Varför? Och som sagt, vad som faktiskt har skett- det skiljer sig ju då från åklagarens version. Det... det är ingen kidnapping där. Man undrar ju lite vad det här handlar om. Om det inte är en kidnappning eller ett människorov som det formellt heter. Ja, det kommer ju en förklaring. Och man kan väl kalla det för en överenskommelse. Kommer upp till lägenheten. Vi går in, i och i rummet. Pratar lite. Och sen, eh, vi kommer överens. Att, eh, att jag ska förnödra henne, ta några bilder på henne. Va, vad menar du med att ni kommer överens? Vi har en deal, Han säger det är okej. Okay. Det är okej okay att du ska fotografera honom och förnedra honom? Okej. Okay. Det är är såklart en lite skakig förklaring. Och man hör ju hur åklagaren låter rätt förvånad och frågar ut honom rätt länge om det här. Fotbollspelarens förhör är på en timme och 20 minuter. Jasen ser på, på knappt 40. Det låter ju som ett rätt krångligt sätt att försöka lösa en konflikt här. Ja, och det dyker ju upp en del frågetecken från åklagarsidan om den här förklaringen. Bland annat så pratar de om chattar mellan Harun och fotbollsspelaren. Där Harun skriver att det räcker nu. Han får se bilder på förnedringen. Och då frågar ju hon fotbollsspelaren, varför nämner du inte för den här personen att allt det här är frivilligt och ni har en överenskommelse? Och det kommer inte någon jättebra förklaring på det. Däremot så har han ju en förklaring till varför artisten blöder ur näsan på bilderna. Först jag typade munnen. Jag tänkte tejpa den, jag vet inte en bild. Och sen när jag skulle dra bort tejpen efter bilden, då, du vet, det är silver tape, så den är ganska hård. Och sen när jag drog bort den, då har jag råkat näsa. Så jag, alltså du, så, drr. Så jag slog till näsan och sen, det kom lite rött lite blod, ja. Så tar på sig själva planeringen och genomförandet, mm. även om man hävdar att det inte handlar om människorov. Men försvaret är ju då att allt var frivilligt, både förnedringsbilderna och att artisten lämnade över kedjor och klockor som en del i att lösa den här konflikten som man inte vill prata om, hur den har uppstått. Mm. Men det, det finns ingenting som vi ser i den här utredningen som stödjer hans version. Att det har skett med frivillighet i, i, Polisen Torsten Alm igen. Att man går med på sina här saker. och Nej, jag tror inte på den helt enkelt. En anledning till att fotbollsspelaren säger som man gör- det kan enligt Torsten Alm handla om att skydda andra. En av orsakerna kan ju faktiskt vara så att han får, han får ta det här brottet- för de andra, de som står över honom. Så att de ska gå fria. För han säger hela tiden, det är jag som planerar det. Det är jag som utför det. Och det var bara meningen att det skulle bli det här lilla sen att det blev något större för en massa andra människor som inte han namger då har gjort något mer. Och framförallt har han ju sagt hela tiden att det är ingen, den som kallas Möja Hed eller, eller någon annan, de har inte varit med i planeringen eller utförandet eller gett order eller någonting. Det är bara han som har gjort de här grejerna. Men det här håller fotbollsspelarens försvarsadvokat. Johan Gran inte med om. Det som min klient har berättat att det stämmer ganska bra med den visning som finns och det är att han mer eller mindre själv har ordnat med det här. Och det handlar inte om att han försöker skydda någon annan utan han tar ansvar för det som han har gjort när det gäller den här Just när det gäller den här så menar han att han har haft en konflikt med den här målsäganden och att det här var ett sätt för dem att lösa den konflikten helt enkelt. Han trycker också på att de inte anser att det rör sig om människorov, men han utesluter ju inte att hans klient kan dömas för ett mildare brott. Ja, när det gäller den här åtalspunkten så är vår bestämda uppfattning att det inte har varit frågan om ett människorov. Det har inte skett ett bemäktige eller ett frihetsberövande som krävs för det. Däremot så kan man diskutera hur det har, har varit några andra brott, men det skulle i så fall vara ett olaga tvång, ett rån och kanske ett olaga hot. Och ska han dömas för det så är det ett kortare fängelsestraff. En annan person som har fått mycket uppmärksamhet i det här fallet- det mm. är ju en rappare från södra Stockholm. Åklagaren menar att det är han som har lurat artisten till platsen. Alltså att han hade samma uppgift som Yassin hade några veckor tidigare. Att lura någon på det här sättet, det har ett lite speciellt uttryck också. Ja, det nämns ju ganska ofta under förhandlingen och det kallas för goa någon. De två ska ha känt varandra rätt länge- även om artisten då är ett par år yngre. De ska ha haft mer av en relation när båda börjat med musik- och klagaren hävdar då att rapparen ska ha lurat med sig artisten till den här lägenheten i Vårberg där människorovet utfördes. Och att han ska ha varit fullt medveten om vad slutmålet med det här var. Och som alla andra har varit tyst fram till nu. Väldigt konsekvent. Inga kommentarer. Men under själva förhandlingen i tingsrätten då kommer det ändå en historia. Och han målar ju upp en historia om att han numera han har varit kriminell. Nu sköter han säger Han är rappare. Polisen Torsten Alm igen. Han... Eh är nu mer än medlare inom kriminella nätverken- så att han pratar med folk för att bli överens. Det här är ju en rätt matig berättelse- och rapparen beskriver att det är lite av en slump- att han är med ut till Vårberg. Han ska ha träffat artisten tillsammans med andra vänner till honom- där någon föreslår att artisten ska åka till den adressen i Vårberg- för att lösa en konflikt han har. Då det är en person som säger till du har ett till problem. Jag tycker att vi ska ta tag i det nu, du och jag- jag tycker att vi åker dit och löser det här. Det är ett litet problem men det kommer att växa om inte vi gör något åt det. Den här konflikten som man ska reda ut i Vårberg, det är alltså konflikten som man hade med fotbollsspelarna som vi hörde om tidigare. Jag åker med dig, vad tycker du? Han ja. Han gå några steg mot bilen och jag märker att han vänder sig om och gör någon... Han gestikulerar med kroppen på något sätt. Jag tyder det som att han är osäker och jag frågar honom, vill att jag följer med? Han, säger ja. han följer med till Vårberg men stannar utanför. Han väntar vad han tror i 35-40 minuter. Men sen går han upp till huset, upp till lägenheten och frågar efter artisten. Jag klev in i lägenheten, lägenhet. Jag stängde dörren bakom mig. Och jag möts att det står 3-4 personer framför mig. Ehm, ingen som jag känner igen. Och jag frågar vart är. Och de säger att han är, han är på toan. Och toalettdörren var precis till höger om mig när jag kom in och jag hörde att kranen var igång där inne efter någon minut kranen stängs av och kommer ut och vi går ner, vi går till bilen så jag man mig fram i bilen vi åker, till slut vi hamnar i en dalen och sen där i dalen så drar rappen till en fest med några andra vänner och enligt honom så är ni inte inblandade någonting som sker efter det bevisningen mot den här rapparen det mm. handlar ju dels om enkromaterial, mm. den här rapparen har ju själv inte haft någon enkrolur men det har pratats om honom av andra i enkrochatt Dessutom så finns det två bilder som mm. åklagarsidan fäster rätt stor vikt vid. Ja, och den ena är på artisten och rapparen i lägenheten där människorovet ska ha utfört. Och från försvarsadvokaternas sida eller från försvarets sida så är ju den här bilden i lägenheten att den är från när rappan kommer och hämtar artisten. Alltså som i hans historia att han kommer nästan och räddar honom. Och sen är det en bild på rappan med två guldkedjor runt halsen med meddelandet guldet är säkrat. Man misstänker alltså att de här två kedjorna tillhör artisten och att man har tvingat honom att överlämna dem. Men där hävdar ju rappan att de där guldkedjorna, är hans egna guldkedjor. I loggarna har vi kunnat följa förloppet relativt bra, för folk har pratat ganska mycket i realtid. Men just den här bilden i lägenheten, den är rätt svår att sätta en tidpunkt på. Den är skickad liksom efter att händelsen har skett. Så där vet vi inte exakt om det är innan eller efter människorovet har utförts. Och när vi har läst utredningen så har man ju heller inte kunnat grotta så mycket i metadatan i när bilderna är tagna. För det är ju en sak när en bild är tagen och lite en annan sak när en bild skickas. Mm. Någonting som återkommer under förhören i domstol, det är ju... Att i princip alla säger, jag vill inte prata om någon annan. Mm. Man kan säga lite, lite grann. Jassin till exempel säger att han känner fotbollsspelaren- sen att de har suttit på anstalt ihop. Men i övrigt så vill man ju inte kommentera- andras inblandning överhuvudtaget. Det finns ju en intressant skillnad mellan- exempelvis då det som fotbollsspelaren säger- och det som Jassin säger. Jassin mm. säger ju, jag har fått en enkrolur- jag var med på att jag skulle försöka få till ett möte mellan fotbollsspelaren och den här unga kända artisten. Och sen försökte jag förhala och förhindra det mötet. Och sen blev ju mötet aldrig av heller. Men fotbollsspelaren, han säger ju att det är inte alls Jassin som har fått den här enkroluren. Det är inte den men det är väl en påhittad Jassin i ett förhör och det är en helt annan Yassin i ett annat förhör. Det vill väldigt många Yassin med under fotbollsspelarens förhör. De här två versionerna går ju inte riktigt ihop skulle man kunna säga. Nej, och det påverkar ju trovärdigheten såklart. När man då under tisdagen blev klar med åtalspunkten om kidnappningen då stod det ju klart att bara... Två personer släpptes ur häktet och det är de två som är misstänkta för att ha hållit vakt utanför lägenheten där den här unga artisten blev frihetsberövad och förnedrad. Och det tyder ju som sagt på att de antingen kommer att frikännas eller att de bara döms till lindrigare straff än de andra. De andra fyra där man hade yrkat på att frågan skulle prövas. Det är ju totalt ett tiotal personer som är åtalade för inblandning i kidnappningen. Så det var ju inte riktigt alla. Där bestämde man att Yassin, fotbollsspelaren, rappan och ytterligare en person som räknas till Vårbynätverket att de ska bli kvar i häktet. Polisen Torsten Alm han är tydlig med vad häktningsfrågan kommer att innebära för Yassins del. Blir han kvar i häkte då, är det, då blir han dömd för något brott. Och då är det brott som renderar häktningsfrågan så att säga och det är, han är misstänkt för grova brott stämpling och han är med till grova brott, framförallt stämpling. I det här fallet så är det två försvarsadvokater som har lämnat in rättsutlåtanden där två experter uttalat sig om det här med inhämtningen av Mm. Det har ju varit snack om att den här bevisen borde slängas ut. Det i alla fall var en del försvarsadvokater tycker att den inte ska vara godkänd för att den har inhämtats på ett felaktigt sätt. Men den har ju faktiskt använts och lagts till grund för flera fällande domar i både tingsrätt och hovrätt. Däremot har den inte prövats i högsta instans, alltså högsta domstolen än. Och det finns till exempel en hovrättsdom där enkro visserligen godkänns som bevisning men där rätten resonerar kring värdet av enkros Där frigades en person från misstank om grovt vapenbrott på grund av brister. Som att man till exempel inte fixat fram identiteten på den personen som åtalade kommunicerade med. För man har lagt ner väldigt mycket vikt vid det i vår nätverket att man har liksom kartlagt vem är bakom vilket alias, när har de pratat och sådär. Det är väldigt viktigt att knyta personer till de olika enkronamnen. För vem du kommunicerar med kan ju vara avgörande mm. för hur det, det man skriver uppfattas och vad det är det egentligen handlar om. Men det är inte det som advokaterna i vår bemålet skjuter in sig på nu? Nej, de vill försöka få ett förhandsavgörande från EU-domstolen om hur man ska se på en som bevisning. Och en av advokaterna som vill få ett sånt förhandsavgörande det är Johan Gran som försvarar fotbollsspelaren. Den viktiga frågan för oss nu det är hur man värderar bevisningen. Som sagt, Vi har försökt få en avvisad, och det köpte inte domstolen. Men nu kommer frågan bli hur ska man värdera den och hur ser man på bevisningen? Vad betyder det här? Då? Vi har varit i kontakt med Esther Herlin Kanell, som är professor i EU-rätt vid Göteborgs universitet. Och hon säger att det vore såklart intressant om EU-domstolen prövade det här fallet men som hon ser det är inget problem att använda bevisningen då det finns ett direktiv från 2014 om att en europeisk utredningsorder bygger på ömsesidigt erkännande och att andra europeiska rättsordningar inte ifrågasätts om det inte finns klara brister i hur bevisningen har samlats in. Däremot så påpekar hon att det är viktigt med rätten till en rättvis rättegång. Alltså mm. att den bevisning som läggs fram ska man kunna ifrågasätta och få en hel bild, en fullständig bild. Man inte bara plocka ut körsbärnen ur kakan. Ja, så att man inte bara kan plocka russinen ur en konversation utan att man faktiskt kan se hela sammanhanget för att ha möjlighet att bygga upp ett rimligt försvar. Domen om kidnappningen får vi vänta på även om häckningen som sagt kan ge oss en hint, en liten fingervisning om att Jassin och flera andra kommer att bli dömda. Men förhandlingen om allt annat i målet är ju rätt många fler väldigt allvarliga brott som finns med här. Den kommer ju pågå ända fram till missommar och först senare i sommar så kommer domen. Du har lyssnat på Peter Krim om kidnappningen och rösterna inifrån rättssalen. Reporter var Lova nyqvist sköld, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist och Fredrik Nilsson. Du får gärna höra av dig till oss med tankar, funderingar och tips på vad vi borde ta upp i kommande program. Maila oss på p 3